Möhterem Müsləman qardaşlarım, bildiğimiz kimi biz mübarək olan Ramazan ayındayız. və bu, elə bir aydı ki, bu ayda Allah Subhanehu ve Teala kitabı olan Qur'an-ı Kerimə Və bu ayda Müsləmanların üzərində oruç fəz edilmişdir. Allah Subhanahu va Taala buyurur ki: Ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'alakum tattaqun. Ey iman edənlər, oruç tutmaq sizdən əvvəlçilərin üzərinə vacib buyurduğu kimi, buyurduğu kimi sizə də vacib edildi ki, bəlkə Allahdan qorxasınız. Deməli oruç tutmağın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 Allahdən qorxmaq üçün çoxlu ibadətlər vardır. Hansı ki, bu ibadətləri insan edəndə insanda xuşu və Allahdən qorxu artar. Və o ibadətlərin ən əsaslarından da biri Quran oxumaqdır. Hansı ki, hər bir müsəlman gərək Allahın kitabını oxusun və ona bacardığı qədər əmər etsin.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 Həqiqətən Allahın yanında məqbul olan din, kəbul olan din İslamdır. Və kim İslamdan başqa, özünə hər hansı bir din seçərsə, o, ondan kəbul olunmaz. Uca Rabbimiz buyurur, Və mən yəbətəğ qayrəl-İslami dinən, fələn yüqbələ minh, və huvə fil-əxirəti minəlxasirin. Kim İslamdan başqa, özünə hər hansı bir din seçərsə, o, ondan kəbul olunmaz və o, axirət günü xəsərət çəkənlərdən olar.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 və hudən və rəhmətən və buşrə alil Ey Məhəmməd, biz sənin üzərbə elə bir kitab göndərdiyik ki, bu kitabda hər bir şey açıq aydındır. Həmçinin bu kitab, müsəlmanlara, imanı getirlənlərə düz yol göstərən bir kitabdır. Həmçinin rəhmətdir və müsəlmanlar üçün bir müjdədir. Allah subhəni və tealə, öz peyğəmbərinə, sevimli peyğəmbərinə, Qur'an oxumağı əmr etmişdir. O peyğəmbər ki, hansı ki Allah subhanahu va taala onun haqqında buyurur: "Və mə arsalnaka illə rahmeten aləmin." Ya Muhammed, sən aləmlərə rəhmat olaraq göndərildin. O peyğəmbər ki, hansı ki uca əxlaq üzərində idi. Uca Rəbbimiz onun haqqında buyurur: "İnna-kal alə xuluqin Ya Muhammed, həqiqətən sən Uca bir ahlak, gözəl bir ahlak üzərindəsən. O peygamber ki, hansı ki Allah subhanehu ve teala onun keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamışdır. Allah subhanehu ve teala buyurur, لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدْنَ مَا مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا Ya Muhammed, Allah subhanehu ve teala senin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamışdır. Ecer, uca Rabbimiz, bu cür insana, alemlərə rəhmət olan insana Qur'an oxumağı əmr etmişdirsə və demişdik ki, وَرَدْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلə Qur'an-ı tertillə oxu, yavaş-yavaş oxu. Onda biz müsəlmanlar çalışmalıyıq ki, Allah'ın bu kitabını oxuyaq və ona bacardığımız qədər əməl edək. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Qur'an oxuyanları mədh etmişdir, tərifləmişdir və hədislərin birində belə buyurmuşdur Peygamberimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyuruq ki xayrukum mən taalləməl qur'anə və alləməh sizin ən xeyirləriniz quran öyrənən və onu başqalarına öyrənəndir yəni ümmətin ən xeyirli insanlarından o kəslərdir ki hansı ki Allahın kitabını öyrənər və onu başqalarına öyrənənlərdir Hemçinin bilmeyi lazımdır ki, Allah'ın kitabı olan kuran kərim hər bir müsəlman bu kitabı okuyarsa, onun üçün sevab vardır. və bu sevab da on mislindədir və hər hərfinə on sevab vardır. Necə Peygamberimiz sallallahu aleyhi və sellem, hadiste buyuru ki, mən qaraa harfen min kitabillahi felehu bihi hasana. Vəl hasanatü bi'aşri emthaliha. La aqulu alif mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun harfun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim Allah'ın kitabını oxuyarsa onun üçün savab vardır və bu savab on mislindədir. Mən demirəm ki alif lam mim bir hərfdir. Əksinə deyirəm ki alif bir hərif, ləm bir hərf, mim bir hərfdir. Yəni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demək istəyirdi ki alif hərfinə on savab ləm hərfinə 10 savab və mim hərfinə 10 savab vardır yəni sən bu 3 hərfi tələfüs etməklə əlif, ləm, mim söyləməklə artıq Allah subxanaq teala sənə 30 savab verəcəkdir sən belə bir neymətin neymətə nail olacaqsan həmçinin Quran oxumaq lazımdır ki çünki Quran oxuyanlara bu Quran qiyamət günü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 hemçinin Quran'ı gözel oxumağı bacaran meleklerin seviyesindedir ve meleklerin seviyyesi de çok ucadır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur el mahiru fil qur'ani ma'as seferatil kiramil berara Quran'ı kerimden mahir olan Quran'ı kerimi gözel oxuyan tecvid ehkamlarına emel eden meleklerin seviyesindedir Hemçinin Quran okyanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Gözel bir hadiste quran okyanlara Bir nümune Bir misal çekmiştir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki El-mü'minul lezi yeqra'u Al-Qur'an ve ya'malu bihi Kel-utrucca Ta'muha tayyib Ve riyhuha tayyib Vel-mü'minul lezi la yeqra'u Al-Qur'an ya'malu bihi kel Ta'muha tayyib və lə rīhə ləhə və məthəl-l-münafiqilləzi yəqrəu l-Qur'anə kəl-rihəna rīhə təyyib və ta'mu həmur və məthəl-l-münafiqilləzi lə yəqrəu l-Qur'anə kəl-hənzələ ta'mu həmur və rīhə həmur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ki o mümün ki hansı ki Kur'an-ı okuyar və ona emel edər o turucca meyvesinin misandadır o ile bir meyvedi ki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 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Mectema ma qawmun fi fi beytin min buyuti llahi yatluna kitaballahi ve yetadarasunahu beynehum illa nazalat alayhimu sakinah." Yəhər hansı bir qovm, və yəhər hansı biri insanlar Allahın evində Allahın kitabını oxuyarlarsa və onu bir-birlərinə tədris Allahın səkinəti, Allahın rəhməti onların üzərinə inər.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 Hətta Peygamberimiz sallallahu aleyhi və səlləm Hədislərin birində belə buyurur Leysə minnə mən ləm yətəqanna bil Qur'an O kəs bizdən deyil ki Hansı ki Qur'anı günnə ilə oxmaz Yəni gözəl səslə və ya gözəl avazla Və ya təcvid əhkəmlarına Riyayət etməmə ilə. Hər bir müsəlmanın borcudur ki Allahın bu kitabını Bacardığı qədər düzgün oxsun la çalışsın ki Allah'ın kitabını oxuyub ona bacardığı qədər əməl etsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa al-hamdu laka la ilaha illa ent. Nastaghfiruk Allahumma wa tub ileyk. Haza wa ma kana min khata'in aw sahvin